А третя сутність – Нава, підземний світ, де живуть душі померлих і куди у свій час вирушить кожен, хто тепер у світі живих. Так, вода – це життя. Проти неї безсилі й чари зарізаного оленя, бо ось до рана повернувся дармовий. Мамо, він хотів спитати найголовніше, доки не повернулися, бо все може бути, оленові чари. А жінка може народити дитину без чоловіка? У матері повільно сповзла усмішка з обличчя. Вона посерйознішала і відповіла. Ні, ране, а чому ти питаєш? Вона мить задумалася і знову усміхнулася. «А, ти вже чоловік і думаєш про одруження, так?» «Ні, мамо. Хоча так, я вже думав про одруження, але запитую не тому. Мамо, а хто чоловік великої богині-матері?» Ранова мати стала як укопана. Вода з горщика лилася на долівку з випаленої глини. Ране, я не знаю, чужим голосом відповіла вона. А хто знає? Може, Відун? Я запитаю його. Не треба, ране. Чому, мамо? Якщо ти будеш ставити багато запитань, Відун зробить висновок, що ти обраний, і оголосить тебе спасителем. І що? Ти змушений будеш згоріти живим разом з усім городищем. За що? За нове життя для решти людей нашої громади. Але ж це подвиг, мамо. Подвиг, прошепотіла мати і тихо заплакала. Ран, утішений тим, що може говорити, і голова вже не так болить, пішов до річки. Там він довго купався і вийшов з води здоровий і голодний. Дорогою додому він ще раз згадав той схожий наяв сон. Дуже дивний олень. А цікаво, звідки він прийшов? Як мертвий він мусив би прийти з Нави де живуть усі, хто помер. Люди, тварини, рослини. Але оскільки він такий розумний, що ставить питання, на які зимні люди не мають відповідей, це безсумнівно гісті справи. Ці складні роздуми не зашкодили рановому апетиту. Він з'їв миску пшоняної каші, заправленою розтопленим смальцем, випив глек кислого молока з окрайцем хліба, висмактав два шматки вощини з медом і ще раз напився води. Ран хотів ще трохи полежати на лаві на пахучих очеретяних матах і подумати над оленевими питаннями. Але мати сказала, що він, як справжній уже муж, мусить іти в поле з батьком та іншими чоловіками, жати пшеницю. Працювати дерев'яним сирпом із кремінними обкладеними лезами спочатку було цікаво. Далі вже не так, а потім рано стало нудно. І нарешті він стомився. Його обливало потом, дуже боліла спина, темніло в очах. На початку роботи він поглипав на Еду, яка разом із жінками і дівчатами збирала покоси в снопи. Від споглядання її вибіленої полотняної сорочки, що нагиналася в такт робочих рухів то на грудях, то на клубах, ранові працювалося набагато легше. Але тепер, коли в очах темно, що побачиш? Хіба ж жовто-гаряче або трав'янисто-зелені кола? А сонце показує лише полудень. Ще трохи й покличуть їсти. Після обіду, борщ з хлібом, каша з салом, холодна вода і жменя суниць, ран трохи полежав у холодку під снопом, а до роботи став уже збайдужівши до болю в спині, единої сорочки і всього навкруги. Коли почало вечоріти, він спитав сам себе. Це і є доросле життя? Відповідь – нудна, буденна, водночас жорстока. Була таки тут. Так, це і є повноцінне життя чоловіка громади летючого пса. Бо всі так живуть. Він усе літо буде жати пшеницю. Молотити, жорнити, засипати у величезні глиняні горщики, час від часу ходити на полювання, ловити рибу, допомагати гончарям носити глину, а ковалям заготовляти деревне вугілля. А взимку він палитиме піч і майструватиме собі зброю та знаряддя для роботи. На весні орати, сіяти, просити дощу в неба і тепла в сонця. Коли прийдуть свята, він одягнеться у святковий пояс, буде брати участь в обрядах, їсти печене м'ясо, пити пиво, а також вживати відунські напої для мандрівок у інші світи. Верхній – зустрічатися з духами і домовлятися з ними про сприяння в поточних земних справах, та нижній – відвідувати мертвих родичів. Довгими зимовими ночами він буде запліднювати свою дружину, аби пізнього літа вона вродила дитину. І так щороку. Більшість із тих дітей помре, але хтось залишиться. Така гарна тепер Еда стане розплилим, потворним, липким бабиськом. І він перестане до неї входити. Овцілілі діти виростуть, а він ран стане старим. І на нього почнуть дивитися, як на зайвий рот. Тож треба буде помирати. І він помре. Його зі скорченими ногами поховають у ямі за городищем, на правому боку, обличчям на захід сонця, присипавши тіло охрою. Може, покладуть у могилу край необхідні речі для існування на тому світі. посуд, зброю, серпи, сокиру, всякі такі прикраси,